Aipatzen jokularik jendeari erakasle batzu formatzen dugula Euskarara gero erakasteko, lehenik uzkurtasun edo duda bat agertzena, ba, ez ote dute utxik eginean ikasle nainzinean Euskaran, askiongi emperatuko ote dute erakasteko. Utsoriak zuzen zenbari maituzte eta hau da ere aien karakteristika bat, zuzen zenbari maituzte ikasle nainzinean, irakusten aldiete ere, ba, erabiltzen aldela hizkuntza, Utsa batzu egin, baina eztera ingrabe, dakizun beh, zuzen zen eta abak. Eta gero bat, ere beste abantaila batzune eustez Euskaldun behi izateak Euskara erakasterakoan, da uh, zuk ezagutzen duzula ikasliaren ejola, adibidez, horiek uh, urte batez ez dute dena ulektu klasean, adibidez. Uh, egin dute ulehmen horroko jarekin, suposatu dute ulehmen bat en dituzte gauzak hutsak egin eta hola ikasi dute beraz ikaslearen prozesua bera ezagutzen dute eta bai abantaila nagusia gero neuztez da kolegioan uh, orri esker garatzen al direla gero dnl deitzen direnak hizkuntzetatik aparteko gaiak euskaraz matematikak euskaraz fisika euskaraz eta bah orri esker dut, abuztu bizkintesgeria dela tasuna deitzen dugun sistema hortan kolegiotiko itiz baita batere orduen erdia euskaraz emana tabera suo hutsemada badiren ordu ex dira txot joiten edo gehiago len mailan dira mugi eta gehiago urat, ordu pareko ta sonat, amur gilketa erdi sistema urat, gehiago euskaraz egin usteut gaurko egoeran hemen beharrezkoa dela Euskara zemate gehiago eman, hainbat eta gehiago ikasten baitute e, ikasleak bai Euskara eta bai horrek dituen irakaskuntza elebidun eta ikaskuntza elebidun batera bat duzen zu, albezain bat ordu Euskara zemateak. Zientazzuk formatzen dituzun erakasleak, nuen erakasten dute lehen mailan, migage mailan? Bietarrik bat dugu, batzuk lehen mailan emanen dute, ordu pareko tasuneko sistema batean, aurten publikoan eta bat dugu pribatukoa ere, katolikoan, eta batzu zu, mailan, aurten ditugu bi fisika, bat uh, biologia eta bat uh, matematik eta koa. Edo egan zu reformak adaptatua dela, behar eitz teknikoak eta behar? Baina, bai, bai, bai. adaptatuak, gero nik ere eola ikasten dut, eta dibideazkiro edo ez fisikan fizikan e, ikasi dut hainitz erakasle horiekin. Eta hori, intezgarri hati maiteut ere lehen mailako eta bigarren mailakoak nahasiak izatea, talde berean, e, elgarren gandik baitu hainitz ba ikasteko. E, uste dut, lehen mailan egia egiten dela lanbat, eta gero ez da bortzaz behirik gehiago ikasleen e, zebilakatu diren eta eta bigarren mailan handerantziz, eta lan egiteko molde desberdinada, uste dut, intezgarri adela hori ikustea batak eta besteak nola lan egiten duen. Anitza ipatzen dute franziako eskuntza ministeritzetik ez dela formatzen, ez dela autagaik e, euskarak baduela zailtasun hori, erakasleak ukaiteko zailtasun hori hori konfirmatzen dutzu eta horretan laguntzen dutzu? Formakuntza hau, sortu zen, justuki eskasa hori irantzuteko edo aurri ikusteko eskasa hori. Urte batzuz erakaslea izaiteko postuak eskainiak ziren eta postu guziak ez ziren bete kandidatu eskasez. Uste auto haurten jaztik hau tendentzia hau gelditua dela edo behitz badela askik kandidatu postu horietan, baina Eskasa bazen eta eskaso jen betetzeko ditugu bide horiek uh, atxe Eta hola dira ez plantan uh, formakuntza horiek